Kërës të ndëruare, selam aleikum, kjo është emisionit duke kërkuar përgjyqen, është takimi juni radhës në këtë emision për trajtuar pyjtjet qële të cilet kanë arritur në adrisën ton elektronike, pyjtje eqsejvizkës.pikon. E përgjyqët për këto pyjtje do të nëje pëson të inshallah hojja laudinabazit të të tjilë që i dëshiroj mirësardhe, selam aleikum, hojjmi shtere dhe. Aleikum, salam, mirës e gjithë. Për fërdojmë hëgjë me përëtja në parë, selamu alaikum, hëgjë shkrua një shikos, alajot më shkru në hajjë apë në umre, persona që nuk e fali namazin shumisen e rastëve. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wa la udwana illa ala al zalimin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu në lartësura, lafdrojmë, i qojmë së lavatë dhe selamë e pejgamberit e ti Muhamedi sëllallahu aleyhu a sellem, familës, shokëve dhe të gjithë besimtarëve, muslimanë që pasojmë rrugën e ti dhe odhëzohën me odhëzimin e ti dhere në ditën e gjykimit. Në lidhje me pytjen që me bo haqin pra ata personat të sëllatë nuk kanë falë në është të namaz me regullë, pa u futur në elaborime do thotë dhe trajtimet e ulemave në lidhje me këtë problematik po duke pas parasysh rrethana e kohës dhe vendit ton themi se nëse ne vëdim që zakonisht haxhi për dikë tjetër bëhet pasi që të ketë vdekur ai personi ose mm -hmm. nëse ai personi është shumë i smurë dhe s'ka mundësi asnjë formë ta bëj udhëtimin vet Në këtë rast nëse një person, po themi kushtimisht, nëse deshuron me bahagjin për baben e ti, apo për, për nënen, apo dikën që ka pas të aferm dhe ka vdek, dhe nuk ka qenaj një i regullt në namazit, do të mm -hmm. të nëndoshtë nga njëherë ashtë falë dhe nga njëherë jo e kështu me radhë, Atëherë në këtë rasë unë themë që lejohet mja bo haqjin. Në këtë rasë në pyytje bëhet fjalë për pers personalisht, atë atë personi cili nuk falet regullisht të bënd të shkoj në haqja po të krye i humre. Umre. A dë thot personi, vetë aj personi individualisht duhet ta kjetë parasysh se falja namazit me regull, ose falja 5 kohëve të namazit mm -hmm. nuk është një, një veprim apo të themi një farz të cilën e, besimtari është i lirë me lanë dhe me është përfil atë obligimë për arsyesë së vërtetë fa namazi apo pesë kohët e namazit një, është njëri nga obligimet e më primare dhe më të domosdoshme që duhet me, me i praktikuar një besimtar më një herë pas dy pas shahadetit. Prandaj themi se një person i cili dëshiron me bëh haxhin, patjetër duhet të mësinë një fazë i rregullt i namazeve dhe ai njerëi i cili e nis këtë rrugëtim dhe e bën jetë me bëh haxhin Du A ka vë ndonjë limit kohor kur duhet të filloj para se të shkojë në hax sepse është për folur më herët që para se të shkojë në hax të paktën një vit më herët të fillojmë namazet. Jo, me nuk ka namazë. nuk ka ndonjë limit kohor për arsyesë së njeriu nëse vendos me që do thotë i përpik të falë namazeve, nga ai moment ai konsiderohet një musliman e, mm -hmm. i i rregullt, ai duhet të kryejë të gjitha obligimet edhe nuk ka ndonjë limit, kështu që në atë moment që ai vendos Para asaj që të filloj të thot rrugtimin duhet të jetë do thot nga ata persona i cili vendos do thot më falin namazin e rrequll dhe mos ta neglizhoj kët pavarësisht nëse është atje apo edhe edhe pasi që të kthehet. Trisht është për stilave të Islamit. Do të vazhdoj me një pyetje tjetër. Selam alekum thot jam shumë e brengosur për nipin tim që një vit e gjysmë është i fejuar me një vajzë të bukur. Deri tash kanë pas mirëkuptim, po si thon populli për një fjalë janë larguar prej njëri tjetrit. Djali po thotë nuk e dua më uh, kurse e fejuara për shdo ditë qanë dhe mërzitet edhe thotë që nuk largohet kur për ti. Qëka me ndonë ju për këtë rast? Osh të dhotë një rast konkret, për të dha një përgjigje ndo shta duhet pak tje më afer problemet dhe të adim në format detajzuar arsye në largimit, po ajo që far mund të themi në këtë rast është se eh ky prindi ose i afërmi duhet interesohohet më më drejt për rreth se cila është arsyeja e largimit të ndërsjell dhe të shka, të kuptoj dhe thot, arsue... do thotë arsyeja do të ketëse më e madhe ajo fjalë thotë po, për një fjalë po, ndar. Po mund të ketë do thotë keç kuptimi rastit edhe nuk mendoj që është diçka shumë e madhe për arsye se janë disa rrethana mm -hmm. që ndodhin nganjëherë pas po asaj që jëm të ri do thotë mosha rinore edhe nga ana e mashkullt apo edhe nga ana e femrës për një arsujë shumë të letë, dhe thot, të athet, si thonë popullit, dhe thot, fjale në fundit mm -hmm. të parën, dhe pas një kohë të i kalot ajo dhe rikëthehet, dhe thot, situata në kontrol. Pra ndaj, unë themë që nuk me dhe që është diqka shumë e rëndë, mendoj që mas masi që çarohet problemi dhe nëse kushtimisht ka dikush faj do thotë të, të kërkohet falja mendoj që mund të, të i kalojë këtë problem zoti e di më së miri a bën me lexim kuranit në iPhone duke mos patur abdes pritni shikojë leximi kuranit kryesisht thotë përmendsh është i lejuar pavarësisht a kem abdes apo nuk kemi abdes. Për arsye sa për këtë kemi vërtetime të shumta edhe nga praktika Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ai e ka lexuar Kur'anin duke mos pasur abdes, e masë që është ngritur nga xhumi e kështu me radhë. Që stëson në kët nuk ka gjë të keqe. Është problematike te disa ulema në çështjen e prekjes Kur'anit pa abdes, jo në çështjen e leximit të Kur'anit pa abdes, e, mirë po kjo nuk vjen do të thotë në pyetjen e çështjes së iPhone-it, për arsye se ai është do të thotë një nuk është do të thotë mushaf mm -hmm. ashtu siç kuptohet do të thotë libri në cilën të cilën gjenden fjalët e Allahut të Madhërisëm dhe është do të thotë vetëm ëh do të thotë prekja saj ka debatë të ulemat se a lejot prej këtë pa abdes apo jo. Kurse të iPhone-i, lejot, dhe thot, edhe të mbahat në dorë, edhe të lezohat, edhe në, kë, në këtë nuk ka kurfar ndalesë. Mirë, po nëse lezohat me abdes, atëher është më mirë, edhe është një adhurim, dhe thot, i cili i ploson të gjitha ato kriterit dhe kushtet, për të qenë një adhurim, dhe thot, me, me afer, apo me në thonë më i pjotë dhe më i përsosur, zote edhe më smirë. Kalem të këni qështë e që në ka shkruar një shikuës, tëtë nëse njëriju ka bërë një mëkat në raport me Allahun, por gjithashtu e dinë që nëse e zbulon apo e kupton për mëkatin e bërë dikush nga njerëzit që ky njëriju në fjallë e ka shumë për zemër, pa dushim që do të shganjehe shumë. Nëse ky njëriju pëndua sincerisht e ka kërkuar falje shumë shum her nga Allahu i madhruar, gjithashtu nëse ka kërkuar për Allahut çat mëkat ti afshë, Allahu në këtë dynja nga frikasa do turpërohet asht e mundur një gjë e tillë. Gjithashtu a është e mundur që nëse robi është lutur aq shumë Allahut deri në atmas ku është lutur që nëse është e mundur ta dënoi Allahu robën me diçka tjetër e jo me atë mëkat, pra që atë mëkat tafshi Allahu të tërrin dhe të mos e kupton njerëzit tasnë këto botë as në ditën e gjykimit. Ëh në disa lutje të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem kuptohet edhe lutja që thotë Allahum erham dhafi wastur zambi e kështu me radhë që në përkthim do thotë o Zoti im ëh më shiroje dobsin tim me dhe fshihe apo mos e zbulo mos mos e zbulo mëkatet e mia. Edhe nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nënkuptohet në qartë se vërtetë moto dhe praktike besimtarit është që e, faktikisht çdo musliman apo çdo njeriu është gabimtar, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin kulubu al-adami khata, çdo i biri i Ademit është gabimtar dhe gabimtar më -mir, e, pra andaj, e, të mirë janë ata të cilët pendohen. Prandaj nuk ka çështje të mëkati po problemi është domthonjë që besimtari vazhdimisht duhet të pendohet për ato gjinohat e cilat i bën. E në rastin do thotë e përhapjes aty mëkate të cilsen e bën besimtari, kjo nuk duhet më të jetë praktikë e tij dhe kurrë në asnjë formë do thotë nuk nxitet muslimani që për gjinohat dhe mëkatet e cilat i ka bërë të publikoj haptas edhe, edhe të fletë për to, mirë po të mundohet ato të imbuloj edhe të mbesin dërmjet ti edhe, edhe kryusit të ti, mm -hmm. që vazhdimisht të thotë të kërkoj falje për to. E, pra naj, themi fillimisht nuk është obligativ edhe nuk kërkoj ty edhe në asë një formë nuk është prej kushtëve të pranimit të mëkët, pendimit që ti të flasësh për ato mëkate të SLA i ka bër i ke bër para njerëzve. Kushtet e pendimit dihet çfarë cilat janë. E para është të thotë që njeriu mendi veten pishëmancë i si themi ne për atë vepër të cilën e ka bër, pastaj vendoshmëria të mos kthehet në atë në atë puntë keqe, pastaj kërkimi i faljes dhe pendimi ndaj Allahut të Madhërisëm. Kto i do thot të thotë kryesisht ato kushtet e pendimit. Dhe nëse në rastin konkret njeriu i ka bë kaq dikujt Çoft do thotë se i ka marr diçka apo ka fol keq për të e kështu me radh, edhe këtu kërkohet do thotë ti ti ti lypet hallallëk personit caktuar. Nëse është ma, që i ka marr mall, atë duhet ja kthej atë. Nëse është domon që i ka fol keq për të, atëherë duhet ja kërkoj hallallin. Mirpo edhe në këtë rast ulemat theksojnë që nëse ë ë kontaktojtë personit të cilet i ka bërë kest njeriu dhe e ka mundësi të kriojnë në një situatë jotmirë, atër në këtë rastin konkret nuk është obligativet që a i tja shpre gjënanë që e ka banë të ajdikujt konkretisht. Po hëgjë, është normal e këtu sepse shikusi që ka shruar vazhdimisht po brengoset që apo pranohet pëndimit i apo nuk pranohet? është që është pozitivet për të... Po, nëse a i ka plëcu këto kriteret e pëndimit, dhe vazhdimisht do të të kërkon falje prej Allahot madrishmë dhe në dinë vetë vete keqardje, pishman pëse ka bërë atë më katë, atër kjo shenj e, shen e pranimit të, të ati gjinahe. Por në rastin konkret nëse dikujti ka bërë keqë mm -hmm. dhe ka mundësi që nëse ja kërkon halalën direkt, mi thonë o filan unë në një kohë para disa vite, për shumë në kam ba këtë keqë në dajteje, ose ta ka marë këtë pa lentën dhe ose kam fulkësh në filandën për ty dhe ma bëj halal dhe e mirë kupton ai personi edhe ja bën halal nëse është e mundur kjo atëherë e vepron këtë formë mirë po nëse kjo mund të ketë ndonjë reagim jo të mirë për shembull nëse kupton se e ka buar atë vepër atë ai do të ndihet ai person i cili ky ka shkaktuar atë kësje mund ta ndi veten keq apo të hidhrohet apo të mbajë të thotë distancë nga ky të i prish kontaktet dhe mardhanjet e kështu me radhë, atër në këtë rast nuk është obligative që t'ja kërkoj halallëkun direkt, mirë po të mundohet në formë indirekte, qoftë dë thotë duke i bërë mirë vazhdimisht ati, qoftë edhe në formë dë thotë anonimit t'ja këthej hakun të sënë nja kamarë edhe kështu dë thotë realizohet dë thotë kjo kërkim falje edhe nga njështu, nga persona cila të cilve ju ka hin hak. Dhe kjo është ajo metodologjia që duhet aplikoj një person nëse nëse i bën dikujt ndonjë të këshe. Zot e dimë. Sigurisht se pyetja dallojnë hoq në këtë emision, do të kalojmë tani tek një çështë tjetër që Uh, flet për një uh, produkt thotë selam aleikum hoj kam dëshirë të di një gjë bëhet fjalë për uh, steroide janë substanca kimikale të cilat janë të lejuara as në barnatore dhe as mjeku nuk ishkruan. i shkruan i marrin këto bilderat për me arrit të mas muskulore shpejt janë të rrezikshme me mbet steril uh, dëmtojnë veshkët dhe mëlçin a janë haram uh, është parim në jurisprudencën islame se besimtarit i lejohen të hajë të gjitha ato ushqime të cilat janë të të pastra dhe të lejuara ndër mm -hmm. ndër tjetër i ndalojnë të gjitha ato ushqime të cilat janë jo të pastra ndyta dhe janë të ndaluara Prandaj ky parim aplikohet edhe në në lidhje me këto uh, preparate apo vitamina të cilat mm -hmm. i përdorin zakonisht njerëzit që ngrisin peshë dhe dëshirojnë me pas dhe thot muskuj, uh, të thotë muskul të mbyllën. Prandaj themi nëse at, në përbërjen e natyrë ushqime ka uh, gjëra të ndaluara, sikurse mund të jetë alkooli apo mishi i derrit apo llojet mm -hmm. uh, të uh, coftira të ndryshme apo mishrave të cilat nuk lejohet të hahet ushqimi i të tyre qësila zakonisht përshkak të thotë proteinav ka dhe thotë mm. disa me antë hemikale i nëzirin këto, këto vitaminën nga shtazë të ndryshëm edhe nga e gërsirat ma dje kam dhe gju edhe nga, nga mishi i gjarë për etë nëzirin dhe thotë lojit proteinav për, për të përdoru dhe konsumu këta njerëz pra ndaj nësasht për e këtyre natyra atër e në kjo ndalohet gjithsesi dhe nuk leohet besimtarit të përdor pra rësuesen ushqimet të ndyta dhe të nd po gjithashtu edhe se ushqime të pastra dhe të lejuara sikurse të jenë do thotë ushqime ushqime të uh, natyrale e kështu me radh mirë po komponimi i tyre dhe forma se si janë trajtuar do thot kimikisht e ka bër situatën që janë të rrezikshme që janë të rrezikshme për organizmin e njeriu sikurse që po përmendet në rastin konkret mund të shkaktoj do thot përmendën elementet e këtu me radh mm -hmm. dhe mjekët konstatojnë kët dhe vërtetojnë shumë qartë se këto forma këto llojet e proteinave apo steroideve mm -hmm. Uh, mund të shkaktojnë do thotë me uh, ose kundër indikacione të natyrës të ndryshme, atëra edhe këtu në parimisht do thotë ndalohet besimtari i përdor për pra arsye se janë të dëmshme për organizmin e njerëzit. Prandaj neve nuk kemi mundësi me dhën një përgjigje të përgjithshme, çdo mm. preparat duhet të të të vërteto do thotë veçmas dhe të shikohet çfarë përbërje ka dhe në konsultë me mjekët dhe ekspert të fushave të caktuar të vërtetohet se a është lejuar të konsumot apo jo Nëse vërtetose është i dëmshëm për organizmin, atër e ndalohet në gjdo form që ato të konsumon. Nëse janë dhe të të lejuara, mirë për në masat, në mëndë caktuara, atër e duhet aplikot ashtu si që e parashojnë dhe ekspert e kësajfushe. Zotë e dimës mirë. E të në do të shkëputim një për pak qastë, të shikohet së të ndërurë që ndronim një e këtemi pas pak. Uri këthim shikos të ndërruar, do të vazhdoj me një pyëtje tjetër. Ta një hojt shkruan, një shikos të të cilam aleikum pyëtje i me shkështu. Nëse besimtari bë një vej për të mirë, për shembul për kujdeset më shumë për pastrimin e shtëpis apo zbukurimin e saj kur vjenë dikush për vizit, jebë sadakat duke dashur të jetë shembul në mesin e besimtarve ose jo besimtarve, Me qëllimin që të arrik në të sinë e Allahut, a është çdo vepër plotësisht e sinqertë apo duhet çdo vepër të jetë tërsisht për Allahun dhe të mos ketë as pak një jetin që të jetë shembull i mirë për të tjerët? E bëi thot këtë pyetje pyetje sepse kam dëgjuar në një ligjerat që Fudeli ka thënë, puna për hir të njerëzve është syje fajtsci ndërsa lënia e punës për hir të njerëzve është shirq. Si duhet të sillet besimtari në këtë rast? Ju lutem një përgjigje sa më konkrete. Filimisht ne duhet ta kuptojmë se e, veprimet apo veprat, praktikat e njerëzve në përgjithësi janë dy lloje. Ë lloji i parë i atyre praktikave janë domthonjë që janë adhurime në vetvete apo adhurime në në të gjitha aspektet, sikurse që është falja e namazit, agjerimi, edhe sadakaja e këtu me radh, që janë adhurime që kryhen vetëm për hir të Allahut Madhërisht dhe këto adhurime në asnjë formë nuk guxon besimtari ti ti dedikoj dikujt tjetër apo ti kryej për hir dikujt tjetër përveçse për hir të Allahut të Madhërisëm. Ëh dhe kemi praktika dhe veprime tjera të cilat i bën njerëzit, të cilat faktikisht janë veprime të cilat kryhen njerë i për synime i kryen njerë i për synime të ndryshme, sikurse mund të themi konkret më mbajtja pastërtisë. Njëri mund ta mbaj pastërtin për shkak të thotë shëndetit, mm. apo për t'treguar, do thotë një për për pikmëri në vetvete dhe dhe them kushtimisht stilin apo bontonin e, e vet, e kështu me radh, por mund ta kryej atë edhe edhe për shkak thot e, të thotë praktikës urdhrit të Allahut të Madhërisht, mosë Zoti i Madhërisht i don e, ata njerëz që janë të, të pastër dhe pastrohen. Prandaj, këto dy veprime, dy format apo praktika duhet dalohën të këtë njerëzit. Veprime të para që në adhurime strikte, dhe thot dhe të prej filimi dhe në fund, ato në asë një formë nuk gudzën besimtari mi kry me suefasi. Pra arsue se nëse në to bëhet suefasia, atëre vërtet ajo vepër ka mundësia dhe të asgjëso tërsisht. Por ka mundësia dhe mos të asgjëso tërsisht, por të e humbet do thot vlerave dhe, dhe sevapi i madh do thot se e ka besimtari për te. Mun të. Mund ta marr një shembull të thjeshtë. Nëse ha? një njerëj e fal namazin, mm -hmm. ngjëshmë ngrit e fal do thot po themi kushtimisht namazin e drekës, farzin, ai e ka llogarë do thot urdhrin e Allahut, e ka çuën vend do thot farzin e Zotit madhërisëm dhe i llogaritet se e ka bër atë vepër për, për hir të Allahut. Mirpo nëse ai duke e fal namazin për hir të mm -hmm. Zotit, jo për diktë tjetër, e, në atë moment hyn dikush në atë dom dhe ky për shkak të the thot se ka hi e, dikush në dhomë për më vrej do thot se sa mirë dhe sa përkushtuar me fal namazin e fal namazin edhe më më ngadal dhe, ose ose më zbukuron në një formë dhe kjo është ajo sufësia e cila nuk e asgjëson veprën në formë të tërësishme, mirëpo mm -hmm. e humb thelbin e, e, e shpërblimit, edhe vërtet do thotë shpërblimi për të është i mangët për atë njerë i cili do thotë ka futur në në kët ibadet syfasi. Edhe kështu është do thotë çdo vepër adhurim. Nëse e kryen adhurimin do thotë për hir dikujt tjetër, po themi kushtimisht e fal namazin, nuk e ka pas njet me fal namazin, mirëpo është ë është di kush dhe e fal për të apo për të thonë që filani është duke fal namaz e kështu me radh atëre vërtet ai namaz ai namaz do thotë nuk nuk i pranohet në asnjë formë për pra arsyesë qëllimi i faljes së tij nuk është për hir të Zotit por është do thotë për shkak të thotë të njerëzve apo për të nxitur të tjerë të flasin se ky fal namaz. Ë veprime të tjera sikur se qënd përditshmëri bajtja pastërtisë eh veprime do thon të ndryshme e kështu me radhë do thot sikurse mund t'jet do thot themi puna e, e shkuara vizita e kështu me radhë mund mund t'i bëj njeriu mas pari për shkak të thot interesave personale mund t'i bëj do thot për shkak të thot të të mbaj për shkak të shëndetit po, jo? po po po në njëtin kohë këtu muj nëse njeriu e pastron njetin e tij në adat e bën për hir të Zotit e ka shpërblimin tek Allahu i Madhërishëm. Sikurse thash pak më herët, ta marr do thot një shembull tjetër, vizita e e të afërmve. Mm -hmm. Njeri mund të bëj vizitë afër për të për të qenë, apo për të mm -hmm. për të kaluar kohën, për të parë njerëzit miqt, për të biseduar e kështu me radhë, po mund ta bëj do thot edhe vizitën për shkak të thot a të quarjes në vend të urdrit të Allahu të madhërishmë për mbaqen e lidhjeve farëfisnore. Kërë përmendit këtu sadakaja, vetëm se që dikusht të marë shembul dhe që t'ja kujtoj, dikujt të së duhet dënë sadakaja. Në këto veprime, nëse besimtari dhe thot e ka njetin e pasër për hirtë Allahu të madhërishmë dhe a i vazhdimisht e bën këtë largë njerëzve, larg njerëzve e bën do thot kët dhe nuk e ka më problem do thot çytjen se apo e sheh filani apo nuk po e sheh dhe e ka e ka me një fjalë e ka kalit vetën në kët praktik mm -hmm. nëse e bën nganjëherë në formë do thot haptas sikurse që është sadakaja për për çënë shembull tek të tjerë atëherë kjo është e mirë dhe ka nxit edhe vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në raste konkrete ka ndodh kjo me një fjalë nëse një rru e ka kalit vetën, mirë po nëse një person e sheh vetën që gjatëdhanjes sadakas në prezince e tjerve e ndin vetën dhe thot që a është duke u lavdruar apo mm -hmm. ajo secili që ndin veten e tij atëra më mirë është ti largohat kësaj praktike dhe ta bëj do thotë fshehu urazi derisa ta kalih zemrën e tij edhe mm -hmm. dhe ta ta forcoj do thotë imanin e tij pastaj të kaloj në në praktikën haptas dhe kjo është ajo në formë shkurt të thotë metodologjia që duhet aplikoj njeriu në raport me me veprat në përditshmërinë e tij zoti e dimë si Kalim të kënje që është jetë jetër, thot babaj, ka qënë në Kosovë tri javë më parë dhe është këthyër për sëri këtu në gërbet, por nga jo dit, dal nga dal, ka filluar që të flasë vetë me vete dhe i ka hyrë një frikë shumë e madhe. Mendojnë se dikush është duke përgaditur, përgaditur kurth për ta mbytur, madje edhe ne, fëmijet, kur nështë duke biseduar me dikend, e thot men, dhe mendon me njëherë që ne biseduam vetë për kurthin se si ta mbysim ata. Thot e kemi pasur një hojgj këtu dhe i ka ledzuar ku, kuran, i ka e, fryer një uj për tapir dhe e kemi një kuran të vogël, i, i a kemi dhënë ati dhe as njëherë nuk shkon dikund pa e patur kuranin me vete. Në thoni, a mund të jetë kjo ma gjithë apo si tje bëjmë, a të drgojmë të kemi një këtë për tja bërë të gjitha analizet apo qëfar të vetrojtë? Mësë pari të bëjmë sëqarimin e mbajtje se Koranit si nusk apo si bereqet, si e thujnë, mm. diçka në gjep apo pavarësishku nëse është i vogël, kjo do thot nuk është e nevojshme, ma dje ka prej ulemave që refuzojnë do thot këtë praktik për arsuje se është një formë do thot e mbështetjes në atë të liberë, la dukë hmm. haru do thot mbështetjen në Allahun e Madhërishtën. Prandaj ju them do thot më spari që at kurantës ia keni dhënë dhe pretendoni si formë do thot e beresiet apo hajmalis do thot kët nuk duhet ta ta aplikoni, kët e largoni prartyes Kur'ani do thot si e, sh, mbrojtje do thot aplikohet fjala e, pra, e Zotit do thot për mbrojtje aplikohet më pas duke lexuar suret e ndryshme ai vet apo duke i lexuaju ju dhe duke i fryr atij pastaj vazhdimisht duke përmendur emrin Allahot e Allahut të Madhërisëm e asesi duke bartur diçka nga fjala e Allahut në vetë do të ishte më mirë të mësoin leximin e Kuranit po kohanit? të mësoj leximin apo ato sure të slat idin apo disa që nuk i din ti recitoj vazhdimisht vet vetë tuamsoj atyre kuptimin dhe kjo është do thot ajo mbrojtja më e mirë për të kurse ka mundësi me qenë ma gji, ka mundësi me qenë ma gji, po ka mundësi me qenë edhe, edhe shkak se ajnë gjatë kohës kur ka ndajtë këtu në Kosovë, ka mundësi të baloqonë me ndo një situatë mërzije apo me ndo një mm -hmm. rëthanë, dhe thotë, jo të pëlqysh me ndo një traumë që ka, dhe thotë, diçka që ka parë, dhe kjo mund të ndikoj në, në, në psixikën e ti dhe ajnë pastaj, dhe thotë, ti mendoj ato gjyra dhe të vi, do thot, dhejnë në një situatë, të humë besimin nda njerëzve, një. edhe nda i familjarëve, e kështu me radhë, dhe mund tjetë, do thot, të dyja së bashku, mund tjetë, do thot, problem në një anë dhe psichik, dhe, do thot, shëjtani malkuar të ashrydzoj, do thot, këtë situatë, dhe të i bëjt cytje të vazhduysh me ati, prandaj, ajo që farë unë kisha preferu, do thot, në këtë rasin konkret, është që të vazhdoni do thotë ta dërgoni tek hoxha i cili i fryn atijot që i jep Hajmali, i fryn do thotë nga fjalta e Allahut të, Allah, të Madhërisht dhe lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ju jo vazhdimisht do thotë ti flitni atij nëse ky prin do thotë nuk është duke fal namazin me rregull, atëherë të mundon do thotë ta nxisni që ti fal namazet me rregull, ti mbështetet zotit të Madhërishtum e të ets vargëmist me me abdes ti lejo lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes dhe mendoj që nëse i aplikoni këtu atëre është shumë më lehtë të i kalojmë këto probleme. Shikoj se shkruan prapë për babain e vet, do thot për prindrit. A çfarë duhet të jenë në këtë rast raportet e fëmijëve me prindin e vet? E, Sepse ndodh nga një herë heqin dorë prej rasteve të tyre të fëmijët. Fëmijët nuk duhet na asnjë fond të heqin dorë, duhet të regojnë, do thotë, një një kujdes të veçan, posa që nga këtyne, këtyre personam, mm -hmm. pra arcuje se ashtu si që përmend në në pytje, a i prindit tash faktikisht ka një loj mosbesime dhe të këfamiljart dhe, dhe të këfmit në deri në situatën që mëndon që ata dëshirojnë të i bëjnë një qëka të keqe, mm -hmm. pra ndaj ata në maksimum do të shprehin mëshiren, dashurin, kujdesin, interesimin dhe i prindit dhe dëshmojnë do thot, eh Vazhdemir do thotë se janë gatshëm do thotë të bëjnë shumë veprime për hir të tij, kështu që ai ta tekaloj do thotë këtë krizë dhe ta rikthej besimin e sin e ka humbur si rezultati i asaj gjendje apo situatë të cilën është. Prandaj Vazhdemir duhet të të të regojnë kujdes dhe mm -hmm. në veçan ti të thotë interesim nëse ka nevojt diqka të thotë t'i dalin për ndihmë, nëse ka nevojt diqka të thotë interesot për ndo një punë, të regojnë diqka dhe edhe, edhe më shumë se aj që ka mundësit me pritë dhe kjo formë të thotë besej që ndikon shumë edhe në përmirësimin në asaj situate në cilën është kjo. Përgjë, me që teknologjia ka jetësor për para dhe mundësit në përmjet të rjetëve social janë të m se njerëzit edhe të shkruajnë por edhe të publikojnë duke arritur kështu deri tek ajetet koranore edhe hadithe. Dorsa dikush dëshiron që të jetë i kujdesshëm në këtë çështje, prandaj ai do na ka shkruar një ajet një mesazh, thotë Assalamu alaikum, desha të pyes hoxhun se a lejohet që ti transmetojm ajetet dhe hadithet nëse nuk i dim ose në, nëse nuk na në kujtohet tërsisht se si janë, por kuptohet pa u hapur, pa u japur uh, kuptimin e tyre të në thot esenësën e dim, por se si janë të shkruarë në tërsi nuk i dim. Allah është problemet për kohë. E, për cilja e ajeteve dhe haditheve, e, vetëm kuptimin e të rejonë, në fundë të thotë citati, mm -hmm. është të thotë një problematikë që e trajtojnë ulemat qënë nga e kaluara. E, dhe e, në lidhje me hadithet, fjallët e pegamenës a.sallem, është esakt që lejo, do të thë që ato të përcilën, vetëm kuptimi i tyre. Do të thë nuk është kush që ti përmbahemi citatit decidiv por edhe nëse diçka ndryshojmë, nëse nuk i ndryshohet kuptimi, atëherë kjo lejohet dhe në këtë nuk ka gjë të keqe dhe vrehet se kanë aplikuar do thot ulemat edhe në të kaluarën edhe tani që ti përcjellin hadithet për nga kuptimi, megjithëse të gjithë ata favorizojnë dhe pëlqejnë që nëse dëshuojm të jim strikt dhe të të qart, të munduam të mësojmë do thot Kur'an fjalët e pejgamberit al sallallahu alajhi wasallam në formë qartë thotë si citat dhe ashtu ti përcjellim. Kurse lidhje me ajetet janë rigoroz, pothuajse të gjithë ulemat, dhe në kët nuk lejojnë asnjë formë që të bëhet përcjellja e tyre në formë kuptimore. Po sa ashtu nëse nëse ka të bëjë me gjuhën arabe, nëse themi që Allahu i Madhërishtun Kur'anin famlar thotë kështu apo në ajetin kështu, atëherë ajo duhet përcillet në formë të qartë ajeti kuranor, do thotë i citum po sa shëh në gjuhën arabe. Nëse kjo ndodh do të thotë në gjuhën shqipe, atëherë neve themi edhe në vetvete vet, vet në gjuhën shqipe, përcjellja e ajetit është kuptim. Nuk është të thotë citat i Kur'anit, prandaj edhe përkthimi i Kur'anit është përkthim i fjalëve të Allahut dhe nuk është vetë do thotë, nuk janë vetë fjalët Allahut, ato çka mm. çka përkthehen do thotë nga gjuhë arabe në gjuhë tiranë. Prandaj përcjellja e tyre nëse bëhet ndonjë e e kaq janë në gjuhë shqipe apo ndonjë gjuhë tjetër nëse bëhet në formë do thotë atë kuptimi po nuk i ndryshon shumë e e, e kuptimi do thotë përcilla do thotë nëse ndonjë ndo fjalë i del përpara apo ndonjë fjalë mrapa atë nuk ka nuk ka të keqe për arsyes se faktikisht ajo përcjellë është i, i kuptimit përkthimit të Kuranit do nuk është vetë Kurani mm -hmm. mirë po duhet të kemi kujdes edhe në këtë most bëjmë do thotë shumë të zgjerohemi për arsyesa pastaj njerëzit i largohen mësimit edhe të përkthimit të Kur'anit në formë decisive ashtu siç është përkthyer, por fillojnë të thotë bëjnë të mbajnë vend ashtu vetëm kuptimin e tyre dhe, dhe në atë formë mm -hmm. të thotë përcjellin fjalët e Allahut. Në kohën bashkëkohore kjo është shumë e lehtë, nëse ne dëshirojmë të argumentojmë me një ajet të Allahut me dhënëshum dhe nuk na kujtohet qartë si, si është atëherë e dimë që shumica e njerëzve apo një grup i madhi njezë dhe mbajnë me veti aparatet të ndryshme, iPhone-a apo telefonat të ndryshme që e kanë të ruajtur tërë, tërë kuranin, dhe nëse dëshirojnë të i referohen dhe një fjalet Allahut, atërë le të i referohen dhe thotë në formë drejt për drejt duke shikuar atë, deri sa të vi në atë situatë që të amësoj atë e përmenësh, e jo të zgjerohet që ato të i referohet në formë të domethanjes, apo duke për cilë një pjesët asaj, ndoshta dhe edhe duke mos qeni sigurët se ashtë ashtu, apo nuk është, zotirin mësoj. Koj, gjeni dëshmitar, kërshpesh në avin pyjtjet se punëdhënsit nuk i lejojnë punëtorët që të shkojnë të kryen namazin e gjumasë, Mirë po, këtu kemi rastin kur shefi i lejojnë, por punëtorët e shohi një rezikë. Thot, shefi në lejon me shkunë në gjuma, elhamdulillah, por dy minuta para se të filloj suneti, ne nëzitojmë dhe gjatullë timit për në gjami, a i vozit të mbi 200 km në orë dhe por rezikon riziko, do të isha lutur që të më të regoni se a hymë në, gjyn në gjynan që mos të shkojmë hi sepse e jetëa është në rezikë? Jo, nëse, nëse përgjesh që i do të thotë ju lejon, atëherë nëse ju ka leju, po e themë kushtimi gjysore, atëherë kërkoni për e ti së paku të ju lejoj e, 5 minuta me heretë mm -hmm. dhe besoj që i do të hasti në mirë kuptim dhe mos ullëtoni, do të thotë, në këtë nguti, ty përmbahni regullave të komunikacionit, Por edhe nëse vonoheni pak me një fjalë nuse nuk e arrini synetin apo e arrini imamën duke mbajtur hutbën, nuk ka gje të keq, prarsyse se xhumaja arrrihet edhe me kaç. Ështu që edhe nëse vonoheni pak, më mirë është të vozitni ngadal, kujdesshëm, duke përmbajtur rregullat të komunikacionit, sesa të vozitni shpejt dhe të ballafaqoheni me ndonjë të nënshtur ndonjë rreziku më të madh. Ën asnjë formë nuk ju themi me lan xhuman, prarsyse se Gjumaja nuk duhet lihet e, për besimtajnë përveç kur ka arsyet qartë, konkrete, prandaj ju duhet t'i bëni këto dy veprime. Veprimi i parë që t'kërkoni spakun nga pëndhën si juaj, që t'i liroj në do shta 5 minuta me shumë, kështu që t'otoni pak më qetë, pastaj edhe nëse t'akini parasysh që edhe nëse vonohni pak, e, mos zvozit një shpejt, edhe nëse vonohni pak, e fund janë se arrin të thotë imamën duke qenë hutbe apo edhe pak para përfundimit hutbes nuk ka gjë të keqe me një fjalë keni arritur xhuman edhe pse sevapi më i madh është me arritje nga fillimi por për shkak të thot aty rrethanave atëherë nëse vononi pak nuk ka gjë të keqe edhe xhumaja llogaritet deri në moment se e ke e ke e persona e ka arrit xhuman deri në momentin që arrin të thot faljen e namazit madje edhe reka, një rekat nëse e mrin do thot nga me imamin në namazin e xumas llogarit se e ke arritur xuman prandaj ktu është një, një kohë themi e, nëse kërkoni pak më herët do thot nga pundhonsi edhe koha e vonimit pak janë pravërsisht 20 minuta dhe të atë ko, pra ndaj shudzoni atë ko dhe mos u vononi, mos eleni tërsisht, as mos nëzitani dhe dhe dhe që ti nështroheni ndo një raziku. Zotit i më smiri. Dhe pyetja e fundit person të thotë asalamu aleikum kur i bashkojmë dy namazet drekën me ikindin ose akşamin me ecin duhet falur vetëm farzët e tyre namazeve apo edhe sunnetet kjo varet por ne vëdu ta ta kem parasysh se zakonisht të thotë bashkimi i namazeve ndodh për dy arsye arsyeja e para është kur njëri njeriu është në udhtim Atëra kur u shnuthim ai faktikisht edhe lirohet nga synetet mm. dhe praktike Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë që synetet nuk i ka fal gjatë udhimit. Prandaj nuk ka nevojë thot, të thotë falen. Kurse arsyeja e dytë është kur njeriu është i smurr, do thotë e bashko namazin për shkak të pamundësisë të tij që të i fal ato në kohën e caktuar për shkak të, të ndonjë terapie apo e dobësisë që të ngrihet me radës e kështu me radh, prandaj edhe në këtë rast nëse do të më falë dhe ka mundësi më fal synetet, bën më fal, nuk ka mm -hmm ë do thot është mirë mirë poallë nëse nëse i lën do thot nuk ka nuk ka gjë të keqe për shkak të thot të rrethanes se ai është i arsyehuar zoti dhe ismi. Faleminderit që shihni mesanta. Edhem ju falenderoj për ftesën. Shikojse në rrokë është e tëra permisioneën e Zotit duke kërkuar përgjigjen vazhdoni të na shkruani në pyetje e qservice.com në mirpresin pyetjet e juaja. Faleminderit që na ndoqët asalamu alaykum.